Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care che ia supra ta păcatele